«Правильно», – погодилася мадам Боунс. «Цілком правильно». «Ну, чудово, чудово», – буркнув Фадж. «То де та особа?» «Я прийшов разом з нею», – відповів Дамблдор. «Вона чекає за дверима». «Мені?» «Ні». «Візлі, сходи по неї», – гаркнув йому Фадж і Персі зірвався на ноги, збіг кам'яними сходами з суддівського підвищення і промчав повздам Дора і Гаррі, навіть не глянувши на них. Замить Персі повернувся у супроводі місіс Фіг. Вона здавалася наляканою і ще божевільнішою, ніж завжди. Гаррі волів би, щоб вона не взувала своїх Сукняних домашніх капців Даблдор підвівся І запропонував Місіс Фіг Своє крісло А собі вичекував ще одне Ім'я і прізвище Голосно спитав Фадж Коли Місіс Фіг Знервовано сіла на краєчок сидіння Арабела Дорін Фіг Відповіла вона тремтячим голосом «А і хто ж ви така?» – знудьговано і пихато поцікавився Фадж. «Я мешкаю у Літл-Вінгіні, неподалік від Гаррі Поттера», – пояснила місіс Фіг. «У нас нема інформації про те, що у літл живе ще якийсь чарівник або чаклунка, окрім самого Гаррі Поттера», – утрутилася мадам Боунс. А ми за цим дуже ретельно стежимо, з огляду на минулі події. «Я сквипка», – пояснила місіс Фіг. – «тому мене й не зареєстрували». «Кажете, сквипка?» – пильно глянув її Фадж. «Ми це перевіримо. Залишите відомості про ваш родовід?» моєму помічникові візлі. «До речі, а сквиби можуть бачити дементорів?» – поцікавився він, озираючись на інших членів суду. «А вже ж можуть!» – обурилася місіс Фіг. Фадж знову подивився на неї, здивовано вигнувши брови. «Дуже добре!» – погодився він з верхньо. «Ну, і що ви нам розкажете?» «Увечері, 2 серпня, десь біля дев'ятої, я пішла купити котячих харчів у крамничці наприкінці провулку Гліциній». Заторохкотіла місіс Фік так, наче вивчила свою промову на пам'ять. І тут почула якийсь галас у переході між алеєю Магнолії і провулком Гліциній. Підійшовши до переходу, я побачила двох дементорів, що бігли. «Бігли?» – різко перепитала мадам Боунс. «Дементори не бігають, а пересуваються!» «Ну, я це й мала на увазі!» – худко виправилася місіс Фіг, а її зморшкуваті щуки вкрилися рожевими плямами. Пересувалися переходом до якихось двох хлопців. «Які вони були на вигляд?» – спитала мадам Боунс, примруживши око так, що краєчок монокля загубився десь між зморшками. «Ну, один був дуже тілистий, а другий худенький». «Та ні», – нетерпляче урвала її мадам Боунс, – «дементори! Опишіть їх!» «Ага», – мовила місіс Фіг. А рожеві плями з'явилися навіть на шиї. Вони були великі, великі і в плащах. Гаррі відчув, як у грудях йому похололо Хоч би що розповідала місіс Фіг, для нього це звучало так, ніби вона, що найбільше бачила лише зображення дементора. Та жоден малюнок не спроможний передати суть цих істот. Те, як вони моторошно рухаються, зависаючи над землею. Їхній гнилий сморід. Чи те, з яким жахливим хрипом вони засмоктують повітря. У другому ряду кремезний чарівник з великими чорними вусами нахилився до своєї сусідки, учерявуючи клунки, щось зашепотів їй на вухо. Вона кивнула і глузливо посміхнулася. «Великий і в плащах!» Холодно повторила мадам Боунс, а Фадж зневажливо пирхнув. «Розумію. Ще щось?» «Так», сказала місіс Фіг. «Я їх відчула, Стало дуже холодно, а це, прошу запам'ятати, був дуже теплий літній вечір. Я відчула, ніби цілий світ позбувся радості. І ще я пригадала, таке жахіття. Її голос затремтів і стих. Очі мадам Боунс трохи округлилися. Гаррі побачив під її бровою Червоні сліди від монокля «І що робили дементори?» Спитала вона І Гаррі відчув надію «Вони напали на хлопців!» Почала говорити місіс Фіг Зміцнілими упевненішим голосом А з її обличчя пощезали рожеві плями Один хлопець упав Другий заткував, намагаючись відігнати дементора. То був Гаррі. Перші два рази він спромігся тільки на сріблясту пару. З третьої спроби він вичаклував патронуса, котрий напав на першого дементора, а потім, за гаряним наказом, відігнав і другого від його двоюрідного брата. І... Отак усе було, затинаючись, закінчила місіс Фіг. Мадам Боунс мовчки втупилася у місіс Фіг. Фадж на неї взагалі не дивився, а перебирав свої пергаменти. Нарешті він підняв очі і доволі агресивно спитав Оце таке ви бачили? Так усе й було, повторила місіс Фіг. Чудово буркнув Фадж. «Можете йти!» Місіс Фіг злякано перевела погляд з Фаджа на Дамблдора. Тоді встала і почовгала до дверей. Гаррі чув, як вони гупнули і зачинилися. «Не надто переконливе свідчення!» пихато підсумував Фадж. «Ну, не знаю!» засумнівалася мадам Боунс. Вона дуже точно описала все, що буває, коли нападають дементори. І я не розумію, чого б вона все це розповідала, якби їх там не було. «Щоб дементори заблукали в Маглівському передмісті і випадково натрапили там на чарівника?» – перхнув Фадж. Ймовірність такої події дуже мізерна. Навіть Бегмани той би на це не поставив. «Не думаю, що хтось з нас повірив, ніби дементори опинилися там випадково», – безтурботно звався Дамблдор. Відьма, що сиділа праворуч від Фаджа, ховаючи обличчя в тіні, засовувалася на місці, але решта мовчки завмерла. «Що це має означати?» – крижаним голосом поцікавився Фадж. «А те, що їм, на мою думку, наказали туди прибути», – пояснив Дамблдор. Ну, «Гадаю, це було б зафіксовано, якби хтось наказав парусі дементорів прогулятися по Літл Вінгіну», – гарикнув Фадж. «Не обов'язково якщо тепер дементорам наказує не Міністерство магії, а хтось інший», – спокійно заперечив Дамблдор. «Я, Корнеліусе, вже ділився з тобою своїми міркуваннями з цього приводу». «Ділився», – владно промовив Фадж. «Я, Дамблдоре, маю всі підстави вважати твої міркування – Звичайною нісенітницею Дементори залишаються на своєму місці в Аскабані Виконуючи все, що ми від них вимагаємо Тоді, тихо, але дуже виразно, мовив Дамблдор Давайте поцікавимося, чому це хтось у міністерстві Наказав двом дементорам з'явитися у тому переході 2 серпня Цілковитій тиші, що запала Після цих слів А відьма, праворуч від Фаджа Нахилилася вперед І Гаррі вперше зміг її роздивитися Вона здалася йому схожою На велику бліду жабу-ропуху Присадкувата З великим драглистим обличчям З шиєю Недовшою, ніж у дядька Вернона І широченним Обвислим ротом Очі в неї були великі, круглі і трохи вирячені. Навіть маленький чорний оксамитовий бантик, що стирчав на короткому кучерявому волосі, був схожий на велику муху, котру вона ото -от упіймає своїм довгим, липким язиком. «Слово надається Долорес Джейн Амбридж, першому заступникові міністра», – виголосив Фадж. Відьма на подив Гаррі заговорила тремтячим і тоненьким, наче у дівчинки, голосочком, тоді як він сподівався почути жаб'яче кумкання. Мабуть, я вас погано зрозуміла, професоре Дамблдоре, сказала вона з дурнуватою посмішкою, хоч її великі круглі очі залишалися холодними. Що з мене візьмеш? Та на якусь коротку мить мені вчулося, ніби ви припустили, що Міністерство магії організувало напад на цього хлопця. Вона дзвінко розсміялася, від чого в гарі по спині пробігли мурашки. В її регіт підтримали деякі члени Чарверсу, хоч усім їм було явно не до сміху. «Якщо правда, що дементори виконують тільки накази Міністерства Магії, і що двоє дементорів тиждень тому напали на Гарі та на його двоюрідного брата, то з цього логічно випливає, що хтось у Міністерстві дав наказ здійснити цей напад», люб'язно пояснив Дамблдор. Ну, звісно... Цілком ймовірно, що саме ці два дементори не підлягають міністерському контролю. «Міністерському контролю підлягають усі дементори!» – визвірився Фадж. І обличчя в нього стало червоне, як цегла. Дамблдор ввічливо вклонився. «А тоді...» Міністерство безсумнівно проведе якнайповніше розслідування того, чому ці два дементори опинилися так далеко від Аскабану, і чому вчинили недозволений напад. «Не тобі, Дамлдоре, вирішувати, що робитиме міністерство!» – огризнувся Фадж, залившись таким яскраво-червоним рум'янцем гніву, якому позаздрив би навіть дядько Вернон. «А вже ж не мені!» – лагідно погодився Дамблдор. «Я просто висловив свою впевненість у тому, що ця справа не залишиться без розгляду». Він поглянув на мадам Боунс, котра, поправивши монокль, тупилася в нього суворим поглядом. «Хочу всім нагадати, що поведінка дементорів...» якщо вони справді не витвір уяви цього хлопця, не є темою сьогоднішнього слухання, – вигукнув Фадж. Ми зібралися, щоб розслідувати порушення Гаррі Поттером указу про обмеження неповнолітнього чаклунства. А вже ж так, – погодився Дамблдор. Але присутність дементорів у переході прямо стосується справи. У сьомій статті указу зазначається, що до чарів на очах у маглів можна вдаватися за виняткових обставин, до яких належать ситуації, що загрожують життю як самого чаклуна чи черівниці, так і будь-яких чарівниць, чаклунів або маглів, що присутні в момент «Дуже дякую, але ми знаємо сьому статтю», – прошепів Фадж. «Безперечно, знаєте», – люб'язно підтвердив Дамблдор. «І тому погоджуємося, що використання в цій ситуації закляття патронус належить саме до категорії виняткових обставин, описаних у статті. Якщо там були дементори, у чому я дуже і дуже сумніваюся». «Ти чу?» «Що сказав свідок?» – додав Дамблдор. «Якщо ти й досі сумніваєшся в правдивості її слів, запроси і допитай ще раз. Я впевнений, вона не заперечуватиме». «Я... це... не...» – бушував Фадж, перебираючи свої пергаменти. «Я хочу покінчити з цим сьогодні, Дамблдоре!» Але ти, безумовно, не зважатимеш на те, скільки разів доведеться вислухати свідка, якщо це потрібно для того, щоб не засудити безневинну особу, сказав Дамблдор. Хе, засудження безневинного треба ж таке, дергорло Фадж. Дамблдоре. А ти хоч рахував? «Скільки фантастичних історій понавигадував цей хлопець, щоб приховати своє скандальне зловживання чарами поза школою!» «Ти вже забув про закляття Політ, яке він виконав три роки тому?» «Це зробив не я, а ельф-домовик», – обурився Гаррі. «Ха, ти бачиш?» – заревів Фадж, указуючи театральним жестом на Гаррі. «Ельф-домовик!» у Маглівському будинку. І що ти на це скажеш? Ельф-домовик, про якого йдеться, зараз працює у Гогвартській школі, пояснив Дамблдор. Якщо хочеш, я можу негайно викликати його для свідчень. Я... ні, я не маю часу слухати ельфів-домовиків. Та що там казати, це ж не єдине... «А ще ж він надув свою тітку!» – закричав Фадж, грюкнувши кулаком по суддівській лаві і перевернувши каламар. «І ти тоді був настільки люб'язний, що не домагався звинувачення, розуміючи, що навіть найкращі чарівники не завжди здатні погамувати свої емоції», – спокійно зауважив Дамблдор. Фанж тим часом намагався зішкрябати чорнило зі своїх нотаток. «Я ще навіть не дійшов до його шкільних витівок!» «Але оскільки Міністерство не має жодних повноважень карати гогвордських учнів за шкільні порушення, то поведінка Гаррі у школі не може розглядатися на цьому слуханні», сказав Дамблдор вічливо, які досі, але з прохолодними нотками в голосі. "Ого", вигукнув Фадж. "Нас не стосується те, що він робить у школі? Так? Ти так гадаєш? Міністерство не уповноважене виключати учнів. Корнеліус. Про що я вже нагадував тобі у 2 серпня?" відповів на це Дамблдор. І воно також не має права конфіскувати чарівні палички, поки звинувачення не буде переконливо доведене. Знову ж таки, як я тобі нагадував у вечері 2 серпня. Через твоє подивогідне намагання поспіхом забезпечити дотримання законності, ти схоже сам Незумисне, звісно, знехтовав кілька законів. Закони можна змінювати, люто заперечив Фадж. Безперечно, можна, схилив голову Дамблдор. Помітно, що ти започаткував багато змін, Корнеліусе. Дивись, не й кількох коротких тижнів, а відколи мене попросили покинути Чаверсут, а вже виникла практика проводити повноцінні судові засідання для розгляду простеньких справ про неповнолітнє чаклунство. Чимало чаклунів на горі знічено засовалися на своїх сидіннях. Фаджева червона пика потемнішала, а ропухоподібна відьма просто втупилася в Дамблдора без жодного виразу. «А як мені відомо, – вів далі Дамблдор, – досі не існує закону, згідно з яким цей суд міг би карати Гаррі за різні виконані ним чари. Він був звинувачений у специфічному правопорушенні і надав докази на своє виправдання. Нам з ним залишається тепер лише чекати вашого рішення». Дамблдор знову склав докупи кінчики пальців і нічого більше не додав. Фадж зі злістю поїдав його очима. Гаррі зиркнув на Дамблдора, очікуючи якоїсь розради. Він не був упевнений, що Дамблдор правильно вчинив, звелівши, по суті, чарвер суду ухвалювати якесь рішення. Але Дамблдор, здається, знову не помічав Гарріних зусиль зустрітися з ним поглядом. Він дивився на лави, на яких бурхливо перешіптувалися члени чарверсуду. Гаррі глянув собі під ноги. Його серце, що від напруження розбухло до неприродних розмірів, мало не вискакувало з грудей. Він думав, що слухання триватиме значно довше і не знав, чи справив хороше враження. Він майже нічого не сказав. Треба було більше розповісти про дементорів, про те, як він упав і як їх здадлі мало не поцілували. Двічі він зиркав на фаджа і намагався щось сказати, але його розбухле серце перекрило доступ повітрю. І він щоразу лише роззявляв, мов риба рот, і знову втуплювався у свої кросівки. І ось шепотіння стихло. Гаррі хотів було подивитися на судів, але збагнув, що значно, значно простіше і далі розглядати шнурівки. Хто за те? «Щоб зняти з підсудного всі звинувачення!» – розкотисто пролунав голос мадам Боунс. Гаріна голова сама смикнулася догори. У повітря звелися руки. «Багато рук! Більше, ніж половина!» Дихаючи дуже швидко, він спробував їх полічити та не встиг закінчити, як мадам Боунс запитала знову, «А хто за те, щоб його засудити?» Підняв руку Фадж та ще з десятка осіб, серед яких була відьма праворуч від нього, а також вусатий чаклун і кучерява відьма в другому ряду. Фадж Об'яв їх усіх поглядом з таким виразом, ніби щось велике застрягло йому в горлі, а тоді опустив руку. Він двічі глибоко вдихнув повітря і вимовив голосом з потвореним ледь стримуваною люттю. «Добре, добре, усі звинувачення знято!» «Чудово!» Бадьоро вигукнув Дамблдор, зіскочив на ноги, витяг чарівну паличку, і обидва крісла з ситцевою обивкою відразу щезли. «Но, мушу бігти, на все добре!» І навіть не глянувши на Гаррі, швидко покинув підвал. Розділ дев'ятий. Жахи місіс Візлі. Те, що Дамблдор так раптово зник, захопило Гаррі Зненацька. Він так і сидів у кріслі з ланцюгами, відчуваючи водночас і шок, і полегкість. Члени Чарверсуду підводилися, перемовлялися, збирали свої нотатки. Гаррі теж устав. Ніхто не звертав на нього уваги, крім ропухоподібної відьми праворуч від Фаджа, котра, на відміну від Дамблдора, не відводила від Гаррі очей. Він спробував перехопити погляд Фаджа або мадам Боунс, щоб спитати, чи можна йому вже йти. Однак Фаджу давав, що не помічає Гаррі, а мадам Боунс щось шукала в портфелі. Тож Гаррі зробив кілька непевних кроків до виходу, а оскільки ніхто не звелів йому вернутися, пішов швидше. Останні кілька кроків він майже пробіг, відчинив двері навстіж і мали не зіштовхнувся з містером візлі, що стояв під дверима блідий і наляканий. Дамблдор не сказав, зняли, повідомив Гаррі, зачиняючи за собою двері. Всі звинувачення. Містер Візлі засяяв і схопив Гаррі за плечі. Гаррі, це чудово! Тебе ніяк не могли засудити, нема підстав. Але все одно, не вдаватиму, що я не. Містер Візлі замовк на півслові, бо двері судової зали знову відчинилися. Звідти почали виходити члени чарвер суду. «Мерлінова борода!» – здивовано вигукнув містер Візлі, відтягуючи Гаррі в бік, щоб їх пропустити. «Заради тебе зібрали повний склад суду?» «Виходить, що так», – спокійно промовив Гаррі. Один чи двоє чеклунів, минаючи їх, кивнули Гаррі. Дехто, включно з мадам Боунс, сказали «Доброго ранку, Артуре!» містерові Візлі. Однак більшість відводила очі. Корнеліус Фадж і ропухоподібна відьма виходили з підвалу чи не останні. Фадж поводився так, ніби містер Візлі та Гаррі були частиною стіни. А от відьма знову оцінюючи поглянула на Гаррі. Останнім їх минав Персі. Як і Фадж, він не звернув жодної уваги на й Гаррі, а пихато пройшов повз них, задерши носа і стискаючи в руках великі суві пергаменту і кілька запасних пер. З моршки до колорота містера Візлі напружились, але більше він ніяк не виявив своїх відчуттів від зустрічі з сином. «Зараз відвезу тебе назад, щоб ти поділився з усіма доброю новиною», – сказав він, підганяючи Гаррі, коли на сходах, що вели до 9-го рівня, стихли кроки Персії. «Закину тебе по дорозі до того туалету в Бетналгріні. Ходімо». «А що ви зробите з туалетом?» – усміхнувся Гаррі. Все раптом здалося йому чинив п'ятеро кумедніше, ніж досі. Він врешті усвідомив. Його виправдали. Він повертається до Гогвордсу. А це простеньке антизакляття, пояснив містер Візлі, піднімаючись сходами. Але тут йдеться не так про ремонт, Гаррі, як про ставлення до цього вандалізму. Деякі чарівників вважають цькування маглів розвагою, але це вияв чогось набагато глибшого і огиднішого, і я, скажімо, містер Візлі спинився на півслові. Вони якраз вийшли в коридор на дев'ятому рівні, а там, за кілька метрів від них, Корнелюс Фадж, Неголосно розмовляв з високим чоловіком, що мав прилизане біляве волосся і гостре бліде лице. Почувши їхні кроки, той чоловік озирнувся. Він теж замовк посеред розмови. А його холодні сірі очі звузились і втупилися у гарі. «Так, — Так-так-так, патронус Поттер! — глузливо привітався Луціус Мелфой. Гаррі перехопило подих, ніби він не летів на стіну. Востанє він бачив ці холодні сірі очі у щілинах смертежерського каптура, а глузливий голос цього чоловіка чув на темному цвинтарі, коли лорд Волдеморт піддавав Гаррі тортурам. Він не міг повірити, що Луціус Мелфой наважився глянути йому в лице. Не міг повірити, що він прийшов сюди, в Міністерство магії. А Корнеліус Фадж розмовляє з ним. Хоч Гаррі лише кілька тижнів тому попередив Фаджа, що Мелфой – смертежер. «Міністр якраз розповідав мені, як тобі пощастило викрутитися под тере», – ліниво процідив містер Мелфой. «Дивовижно, як ти вислизаєш з дуже скрутних ситуацій, просто по-зміїному!» Містер Візлі застережливо стиснув Гаррі плече. «Так», – погодився Гаррі, – «я вмію вислизати». Луціус Мелфой перевів погляд на містера Візлі. «А, і Артур Візлі тут! А тебе що сюди привело, Артуре?» «Я тут працюю», – відрубав містер Візлі. «О, хіба саме тут?» Здивовано підняв брови містер Мелфой, зиркнувши на двері за плечима містера Візлі. «Мені здавалося, що ти був на другому поверсі. Хіба твоя робота не пов'язана з викраданням маглівських речей, щоб потім їх зачакловувати?» «Ні», – огризнувся містер Візлі, до болю стискаючи Гарріне плече. «До речі, а ви тут чого?» – спитав Гаррі Луціуса Мелфоя. «Я не думаю, Поттере, що тебе стосуються наші з міністром особисті справи», відповів Малфой, поправляючи мантію. Гаррі почув брязкіт. Мабуть, її кишені були напхані золотом. «Те, що ти, Дамблдорів улюблениць, ще не означає, що всі ми теж повинні поблажливо до тебе ставитися. Може... Підемо до вашого кабінету, пане міністр. А вже ж, погодився Фадж, повертаючись спиною до Гаррі і містера Візлі. Сюди усе. І стиха розмовляючи, вони пішли. Містер Візлі не відпускав Гарріного плеча, аж доки ті двоє зайшли у ліфт. Чому він не чекав Фаджа біля його кабінету? якщо вони мають якісь спільні справи», – вибухнув гнівом Гаррі. «Що йому було треба тут, унизу?» «Намагався пролізти в судову залу. Якщо хочеш знати мою думку», – відповів збуджений містер Візлі, озираючись через плече, чи ніхто їх не підслуховує. «Хотів винюхати, виженуть тебе чи ні». Відвезу тебе, а тоді сповіщу Дамблдора. Він мусить знати, що Мелфой знову веде переговори з Фаджем. І взагалі, які в них можуть бути особисті справи? Підозрюю, йдеться про гроші, сердито припустив містер Візлі. Мелфой роками щедро фінансує різні Фаджові проекти. Знайомить з потрібними людьми, а потім просить робити йому послуги, скажімо, зволікати з прийняттям невигідних йому законів. О, він має такі зв'язки, той Луціус Мелфой. Приїхав ліфт. Він був порожній, якщо не зважати на зграйку літачків-записничків, що тріпотіли крильцями над головою містера Візлі. Він натиснув на кнопку «Велика зала». І, чекаючи, поки з брязкотом зачиняться двері, роздратовано відмахувався від літачків. «Містер Візлі», – поволі почав Гаррі, «якщо Фадж зустрічається зі смертежерами, такими як Мелфой, та ще й розмовляє з ними наодинці, то чи не може бути, що вони... Наклали на нього закляття Імперіус. «Не думай, Гаррі, що ми не припускали такої можливості», – спокійно відповів містер Візлі. «Але Дамблдор вважає, що Фадж поки що чинить усе з власної волі. Хоч це, як каже Дамблдор, не дуже й тішить. Та зараз, Гаррі, краще про це не говоримо». Двері відчинилися, і вони вийшли у майже спорожнілу велику залу. Працівник служби безпеки Ерік знову ховався за щоденним віщуном. Вони вже минали золотий фонтан, коли Гаррі щось пригадав. «Зачекайте», – попросив він містера Візлія, а тоді витяг гаманець і підійшов до фонтана. Задержав голову, він глянув у привабливе обличчя чарівника, що там височів, Та зблизька воно здалося Гаррі якимось кволим і недоумкуватим. Чаклунка ж мала вигарнувату посмішку учасниці конкурсу краси. А гобліни і кентаври, наскільки він їх знав, ніколи не дивилися на людей такими солодко-сентиментальними поглядами, як тут – Лише ельф-домовик з властивою їм рабською улесливістю був переконливий. Усміхнувшись на думку про те, що сказала б Герміона, побачивши статую ельфа, Гаррі перевернув гаманець і висипав у басейн не просто десять галеонів, а всі гроші, що там були. «Я так і знав!» – завела Врон, б'ючи кулаком повітря. Тобі завжди вдається уникати кари. Тебе мусили виправдати, додала Герміона. Вона мало не зомліла від хвилювання, коли Гаррі зайшов на кухню, а тепер затуляла очі тримтячою рукою. Проти тебе ж не було жодних доказів, жоднісіньких. То чому ж ви так радієте, якщо наперед знали, що я виплатоюся? усміхнувся Гаррі. місіс Візлі витирала фартушком сльози, а Фред, Джордж, Джині витанцювали якийсь бойовий танець, наспівуючи «Він виплутався! Він виплутався! Годі вже вам! Годі! Вгамуйтеся!» кричав їм містер Візлі, хоч і сам не міг стримати усмішки. Знаєш, Сіріусе, там у міністерстві був «Луціус Мелфой!» «Що?» – різко перепитав Сіріус. «А він виплутується!» «Та тихови! Ми бачили, як він розмовляв з Фаджем на дев'ятому рівні, а потім вони разом пішли до Фаджового кабінету. Треба повідомити Дамблдорові!» «Обов'язково!» – погодився Сіріус. Ми йому перекажемо. Не хвилюйся. Я, мабуть, піду. Мене ще чекає блювотний туалет у Бетвал-Гріні. Молі, я буду пізно, бо підміняю тонкс, але на вечерю, можливо, зазирне Кінгслі. Він виплув Виплутався. Та годі вже, Фред, Джордж, Джині, крикнула місіс Візлі, коли містер Візлі вийшов з кухні. Гаррі, люби, іди сюди. Ну, з'їж хоч щось. Ти ж майже не снідав. Арон з Герміоною посідали навпроти нього, з ще радіснішим виглядом, ніж тоді, коли він уперше прибув на площу гримо а Гаррі знову охопило запаморочливе відчуття щастя. Щастя, що його мало не зіпсувала зустріч з Луціусом Мелфоєм. Понурий будинок з Ненецька став ніби теплішим і гостиннішим. Навіть крічер не викликав звичної огиди, коли запхав у кухню свого носа хобота, щоб з'ясувати причину галасу. «Якщо сам Дамблдор узявся тебе захищати, то вони не могли вже й мріяти, щоб тебе засудити», – радісно заявив Рон, накладаючи всім на тарілки цілі гори товченої картоплі. «Так, Дамблдор обвів круг пальця їх усіх», – погодився Гаррі, – «який розумів, що буде схожий на невдячну й вредливу дитину, якщо візьме і пожаліється». От лише прикро, що він зі мною не заговорив, навіть не глянув на мене. І щойно він це подумав, як шрам на його чолі так нестерпно запік, що він охопився за нього рукою. «Що сталося?» – занепокоїлася Герміона.